На даху другого шарабана під солодкі плачі, немовкнувших струн чорновишневими ногами, руками і спинами, тягуче звивалося четверо танцівниць. На ливаківці, мовно на налигачах, похитуючи вусами, попленталися за музикантками і танцівницями до Майдану. Упу, побачивши на дахах рідних своїх поблуканнях артисток, Зрадів, як маленький. Три його срівня на бороді волосини забриніли, як павутинки. Навіть Євнух Назар і той не знав, що робити, чи сердитись, чи радіти. Наливайко витер білим клаптиком, на якому стояла з чорнилом пляшечка. Зачепив оком прибуле князове військо, що стало за горбом, і склав удвоє дописаний аркуш паперу. Яків Шийка обігнав шарабани і підскочив до гетьмана. «Що трапилося?» – спитав його Наливайко. «Чому повернулись? Де Петрожбур?» Орда проскочила нас. Шийка сплигнув з Шийка, накинув на конов'язь повіддя і слідом за гетьманом пірнув у намет. Довго в наметі вони не балакали, бо за хвилину все Наливайкове військо, полки і сотні, сотники і полковники – Кашовари і гармаші, полонені татари, китайці, коні, верблюди, хмари й ховрашки, дністери кам'яна скіфська баба побачили, як із намету, розкинувши важкі руки, задихаючись, з відкритим ротом вискочив наливайко. Він перескочив, конов'язь, і то чорніючи, то біліючи, то сіріючи на бігу, перемайнув майдан. Настрашені наливайковим видом. Запряжені в шарабан китайські коники зупинилися. Негритянки перестали грати та танцювати. Ошелешене військо таким свого гетьмана не бачило ще ніколи, і тепер лише розкліпувало очима. «Галю, я тут!» – крикнув їхній змінений на лиці гетьман, і закляк перед дверцятами шарабана. Та підвести до дверцят руку, аби їх відчинити, він же не міг. У нього не стало сил. Він спробував підняти другу, але й із тією було те саме. Руку схопила судома, і рука не підводилась. Єдине, що він сказав знову, то пересілим голосом. «Я, Галю, тут». О півночі, коли зійшов місяць, на Ливайку його військо знялися з дабора. Знімалося тихо, безрепіння і брящання, без розмов і зауважень. Над табором пахло дьохтем. змащені колеса, чоботи і постоли перебивали дух самих навіть коней. Нагодовані полоненими татарами, наливайківські їхні колишні бахмати терлися вівсяними губами об руки і плечі і, відчуваючи знову похід, покірно здихували. Татари ж не знали, що з ними буде – вони молили Аллаха, щоб Наливайко забрав їх із собою. Просити його самого ні вони, ні їхній головний конопас Ахмад не зважувались. Бо полонені вони вже знали, що Наливайкові тепер не до них. З того боку Дністра за Наливайком не всипущу стежив Жолкевський. І лише через те, що польський головнокомандувач був досі зв'язаний за Дністром Ордою, він Наливайка не зачіпав. Тепер коли Газі Гірей під носом употомленого до знемоги Неливайківського війська проскочив з Дністра у степ і через Україну погнав на очаків до себе в Крим, тепер Жолкевський дихнути козацькому гетьману певне не дасть. Від того, що орда протопотіла безкарно, на Неливайко ходив як туча. Через те конопаси боялися до нього поткнутися, бо ще з пересердя накаже зрубати голови. Врешті, все могло бути, як і те, що Наливайко забере їх із собою, і вони будуть йому служити. Був би лише кусень хліба і коні. Та на всяк випадок татари прощалися зі своїми колишніми кіньми і обнімали їхні копита. Тим часом перед церквою Дем'ян відправляв молебень. З лойовими і восковими в темних руках свічками козаки молилися – і коли молилися, вколо став наливайко. «Панове», – сказав він, – «ми вирушаємо. Я маю намір повести вас туди, де ми постараємось із вами зазимувати і прохарчуватись. А там через зиму на весну побачимо, що нам робити. Та ще, панове, перш як сісти нам у сідла і на вози, є у мене до вас прохання». Волею Бога в табір до нас прибила з монашками моя наречена. З нею ми заручилися ще в Гусятині, та не змогли повінчатися, бо саме в той час я з вами підняв шаблі. Тому я хочу обвінчатися з Галою тепер, перед нашим походом. Будьте мені за дружків. «Згода», – надали більше Наливайкові говорити, білі примісяці козаки, – «згода, геть мене. Будемо у вас з Галою за дружків». Хтось із забудьковатих довбищів довбанув на радоща холитаври та зразу ж, згадавши про наказ голосно не говорити, схаменувся, накрив шапкою звук, і шкіра на бубоні, бубнула один лише раз і змовкла. З Наливайкового намету в оточенні монашок і негритянок у Наливайковому, з Наливайкового плеча, святковому замість фати білому кунтуші, з'явилася Галя. І хоч як вона ховала під комір чорний аркановий прух, він все ж таки виглядав і оплітав її шию. Здавалося, що козаки дивилися не на Галю, а на те чорне під місяцем на шиї коло. В оточенні князя Остроського, сотників і своїх двох полковників до Галі підійшов на Ливайко. І поміж рядами та кубками козаків вони попрямували до церкви. Військо на витягнуло з піхов шаблі. На церкві, на золотому П'ятьківському хресті вже виступила роса, і хрест світив крізь росу. Конашевич і шийка відкинули запинало і пропустили заручених всередину. Хитаючи притишеним басом пломінці свічок, Дем'ян благословив молодих – Галя, шукаючи в золотистій темені северинову руку, нахопилася ненароком на руків'я його шаблі і вже своєї руки від неливайкової шаблі не віднімала. Козаки чекали виходу гетьмана і його жінки. Ведучи розтязкованого месію, причовгав у пу. Він поставив верблюда перед церквою і сам, як строкати китайський півник, занімів з корону у руках під татарську молитву. Триста полонених татар-конопасів молилися на килимках під горбами і чекали своєї долі. Ось молоді з'явилися і поклонилися на три сторони. Військо вклонилося їм, Наливайко сказав, «Все, панове, рушаймо, попрощаємось із нашим князем та його надвірною охороною, аби щасливо вони добулися до острога. А заодно попрощаємося із нашими гостями». «З монашками і негритянками. Вони поїдуть з князем в острог. А наші татари, то як вони схочуть? Схочуть, то нехай їдуть з нами, коли ви панове, і вони не проти». «Не проти!» – пройшло козаками. «Їсти їдять вони мало, а як із кіньми, то ходять справно».